Maiatzak plazaratzen duen liburu begi batean, agertzen dira Sebastian Iroizenaren antzerkiak, hiru antzerki, eta zulk, antzion luku, ez den zuiak hori bezala, lehenik antzerkiak bide lanai patu behin du lehen, zer horretzapen duzu, Sebastianen ba, ez zulk. Ni errent jinin zelaik ez den zu birat, e... Sehaztean henea adinekoa zen orduan e, ezautu nituen lehenetaik izan zen Hori e, eta beti danik gero nola erran kutzatzen nien Nenun nahi eta eta hori lagunan nien biziki eta gio e, Numai eta bon, antzerki zale handia zen Eta nik ere e, aski lotu nintzen gauza hori eta bon, bat ginoen gure Gure solasa, gure solasa ez, hartzeko eta beti bon, antzerki solasa beti E Hola ho holadute bizikiez autu holada eta eta atelieretan eta holakor ho zetan bai eta uh, algerchimen Antzirken uh, idatziak, tekstuak, atzikiak zituen? testuak tekstuak zituen berak uh, bizikiuntza eta sustut etxekoek uh, atziki zituzten, uh, paperguziak, eta hor ziren hori da, hor gerarrak uh, emantzatan baino lehitzeko eta gio banakien gantzatan uh, etxioinean zirela bestiak bere sortegian jortetxean eta eta gero bon hiru testu zirenan, nik badakit iskiatu zitila hori beno gehiago, ez dakitxu zen ez zituen ez berri zo aie bat egin uh, eta gauzak edo hasi bat zuzide bakarrik eta ez finitu eta olako. uste dut uh, uh, finituak uh, hor direla, Iru horietan bai. Baina ah, uh, uh, Iruan zirki, hien tekstua kaliburoktan. Uh, bo, izbat bako txaz, bon, Ene e, e, ustez... E, Le lehenbiziko biak bat dira eta gio hirugarrena, apart. Lehenbiziko biak segi da da, ikusten da hoa, mutiko gazte bat bukaeran, eta horrekin hasten da bi antzerkia eta hori uh, zahartuta. E, nu maitez, beratzen segidabezala, talatanoian, e, larrogoian idatzi izan da lehena, talarroita bian e, bestia. Eta hor, naio, diferentzia balitz, behbalitza txurtokiatzeman, da lehenbizikoa enetako dira idazle antzerkiak. Egan nahi baita ez da amesteari e, kampuan eginen defetuain dako, baina bere barne e, e, gogoetak eta gauzahoriekin e, bera bere burua e, plomean ezartzeko nu maitez. Eta gehiago orduko interesgarria da biziki zen eta e, orduko gazten e, zera kezkak edo, e, dira horra ageri, ageri eta jo bada herrian bizitzia edo kanpoan edo e, aldatzen ari den sozietatea eta gauza horiek e, dira, dira gehiago ikusten. E, aski barne irringarria zen agalerria undikoa, baina bazuen e, e, barne e, ilundura zerbait ere. Eta hori agerizako, eta hori da irringarri ere, eta irri egiten du gauza hortaz. Egan nahi baita bere barnepenetaik eta e, egiten du alderdi komikoa edo. Eta gero bada e, arte bat, latanozita sortzikoa emana da e, ondokoa, na arte hortan gero ene ustez hanit zikasi du antzerkian, eta gehiago bilatzen du e, efetua. Egan nahi dut, e, martxatuko den gauza bat e, taula gaineko eta hori da elizako eskila hortan e, ageri. ez eta berdintzako adibide, e, e, Batira itz keinu e, jadanik idatzia diren antzerkia edo landarteak edo lazabaleak edo eta hori ezartzen duna berdintzako beria zaitia edo ez efetua egiten duen be, eta jotan da antzerki gizona dela gehiago. Gero ondotik, eta hori zuten ahmenda iztarrek gero eman, eta bona, hori talde nola egan ohitua bat eta eman zuten bizikiuntza eantzarkikoa, bera berak ez duen ikusi. E, eta uste oso orai begiz uh, muntatzen ahita izkela, ano. ala bere garaiekoak zirena? Nik uste dut badela problema hori, edo zen beti e, emaiten alda begiz. Beti, baina gauzada eh, ingurumena biziki aldatu dela, publikoa biziki aldatu dela ere bai, memento hortan testua zen, eh, importante, ez? Joitenginen testo baten ikusteak. joitenginen ere, jokolari berrien ikusteat ere anitz, eta gio antzerkia bazen denetan, ez? Erren eh, euskal kultura pensatzia eh, antzerki gabe, ene ustez, zen posible memento hartan. Uai, eh, arrakasta hasekatzen da biziki gehiago, erran ahi dut, ba, nuai, E, testo batek behar du zinez jendia mobilizatu e, eta bon, askira, askira ikustia, guai gehiago plazan pasatzen da eta kalkada formako gauza horiek eta dira gehiago zereak ene ustez antzerkia ez da, ez da, ez da ertena jalan ez dela modan baina bon, gileatindu. <laughs>